Еміль Золя. Плечі Маркізи. Маркіза спить у широкому ліжку під атласним жовтим балдахіном. Тільки о півдні, почувши мелодійний дзвін годинника, вона наважується розплющити очі. У кімнаті тепло, килими, портьєри на дверях і вікнах перетворюють спальню на м'яке гніздечко, недоступне для холоду. Повітря насичене ароматом парфумів. Тут панує вічна весна. Ледь прокинувшись, Маркіза вже чимось стривожена. Вона скидає ковдру і дзвонить Джулі. «Викликали мене, мадам? Чи не почалася відлига?» О, великодушна Маркіза! Яким схвильованим голосом вона ставить це питання? Передусім вона подумала про жахливий холод, про пронизливий північний вітер, Хоча сама його і не відчуває. Але як він має лютувати в халупах бідняків? І вона запитує, чи змилосердилося небо над ними. Їй хочеться без докорів сумління насолоджуватися теплом, не думаючи про тих, хто мерзне і тремтить від холоду. «На дворі тане, Жолі!» Сложниця подає їй пенюар, зігрівши його перед палаючим каміном. «Ні, мадам, не тане!» «Навпаки, мороз лише посилюється. Щойно в омнібусі знайшли замерзлого чоловіка». Маркіза радіє, як дитина. Вона кричить, плескаючи в долоні. «О, тим краще! Після сніданку я поїду на ковзанку». Жулі обережно розсовує штори, щоб різке світло не потривожило ніжні очі чарівної Маркізи. Веселий голубуватий відблиск снігу проникає в спальню. Небо сіре, але такого гарного відтінку, що воно нагадує Маркізі її шовкову перлинно-сіру сукню, у якій вона була вчора на балу у міністра. Ця сукня оздоблена білим мережевим, схожим на снігові визарунки по краях дахів, які зараз так гарно виглядають на тлі сірого неба. Напередодні Маркіза була чарівна. Спати вона лягла о п'ятій ранку. Ось тому вона і відчуває невелику важкість у голові. Проте вона сідає перед зеркалом і Жулі піднімає золотавий потік її волосся. Пеньюар зісковзує, плечі і спина оголюються. Вже ціле покоління старіє, милуючись плечами маркізи. Відтоді, як встановилася стабільна влада і чарівні дами можуть танцювати в тюєлярі у відкритих сукнях, Маркіза демонструє свої дивовижні плечі в тісняві офіційних салонів із таким завзяттям, що вони стали живим символом принад Другої імперії. Слідуючи моді, вона то відкривала спину майже до пояса, то оголювала груди. Поступово чарівна дама, ямочка за ямочкою, представила на огляд усі принади, якими її наділила природа. Не залишилося жодного місця на її спині чи грудях, яке б не знали в Парижі – від церкви Мадленду Святого Томи Аквінського. Плечі Маркізи без виставлені стали, так би мовити, «чуттєвим гербом сучасного її правління». Немає сенсу описувати плечі Маркізи. Вони відомі не менше, ніж «Новий міст», Уже 18 років вони постійно з'являються на всіх публічних урочистостях. Варто лише побачити край оголеного плеча будь-де в салоні, у театрі чи ще десь, щоб безпомилково сказати «А, це ж Маркіза! Пізнаю родимку на її лівому плечі». До того ж ці плечі були дуже гарні, білі, повні, спокусливі. Відполіровані поглядами всього Парижа вони не були особливого блиску, подібного до кам'яних плит тротуару, які обшарпані ногами перехожих. Якби я був її чоловіком або коханцем, то волів би цілувати кришталеву ручку дверей, захоплену руками прохачів у приймальні якогось міністра, ніж доторкнутися губами до цих плечей, опалюваних гарячих,